BATAKITZU EZERDEN ezer den erraustegi bat? Hor, ematen dute kondakinak eta gero ematen dute zua eta gero persoanaren txat e, ez da ona eta protestamentuak egiten dute. Eta badakitzu orain Donostian Eraikin edutela erraustegi bat? Bai. bai. Eta entzun duzu ebadaela jendea protestan horren aurka? Bai. Ba, bada jendea oso kontra dagola ez duelako nahi hori egotea bere, beraien hirian eta orduan protestatzen ari dira. Nola auztu duzu protestatu behar dela horrelako zerbaiten aurka? Ez, ez, ez du nahi! Esaten e e, jandiari guri laguntzea eta espekatzen sepazazazen da e, egiten badute eta e, jende asko jakingo du sepazazazen da egongo garrera kearekin eta gazkideela eta hor protestamenduak egingo dute. Ba, Donostiako pertsona hauek egindutena da joan dira plazara, Donostiako plaza batera eta jarri dituzte camping dendak. Ba. Eta orduan egoten dira gauetan hor Lotan, eta egunean zehar ba, egiten dituzte txaldiak, egiten dituzte manifestazioak, eta horrela. Bueno, e, Personentzat horre e, zaitea, e, ez izaiteko aiteko mm, eurraztegirik, ez, ez igoiteko, eta nahi badalima baduzu ez aiteko behar ez, ez joan bainan. Zuek adibidez, ez bazineten ados zerbaitekin? Egingo zen duten berdina? Artuko zen kanpindendak eta jarriko zen plaza baten erdian? E, Esaten dugu e, egiteko nun bait ez e, inorre zaitea eta horrela e, ez du afektatzen jendeari. Ehoaten gara alkaldaren edo eta esaten diogu guk ez gaudela doz. Zuek imaginatu plaza, Donostiako Bulebarreko plaza horretan, dagoela jendepia etkampin denetan lo egiten. Nola egite dute dutxatzeko? Nola egite dute jateko, nola egiten dute? Batean, fuente batean. E, Bizilinak plaza, plazaren ondoan, eta okate horretzen dute ez eta gero, ja jaren du dutxatu joaten dira bere pisura, bere etxera, egoatzen ezakite ondoan, eta horrelatea errezago. Lehenengo hartzen dute bere etxetik e, jateko, eta gero joaten dire protestatzeko. Dutxagabe bihaste? Zuek bihaste gote zarete batzutan dutxatu gabe? Hai. Ni, ni izan nahiz... Azte bat. Nibi. Eta zergatik ez zinen dutxatu, protesta egiten ari zinen? Ez, zergatik ez zenura. Zagurazki jendeak, ez den dizke pasa zen den, eta zagurazki bateo bizango dira adoz eta prestatuko dire bere dutxa. Zuek egun askotan neuki duzuek greba eskolan, ez? Eh? Bai! Ez jaukago usta unero. Badira pertsonak nahi dutela egin nap eh, ostegunan eta e, ez aldute horregatik. E, aldu guaguen aur, egin, egin da nahi bat egin nap eta egin dut protestazioaz eta egin dut campinga eskolan barruan. <gülüyor> Eta, esaten diote zuzendariari, e, ez izateak greba, edo alkaldeari zeren da bera, da bera egiten dula hori. Esaten dute beti e, badira, pedio bat norma eta badira batzuk epentsatzen dute manera batez eta besteak e, beste manera Beraz, badirea pio bat persoanak protestak egiten dute, zentapensatzen dute beste maneratan. Bona, bueno, eusos erba egeiago esan erraustegi buruz, adibidez endaian jarriko balute erraustegi bat? Niloak e, enaiz, ozean horan. Txau, txau, adeo!